بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa tukiendelea na kufundulizo darasa zetu za somo la tafsiri ya Qur'an tukofu tunaingia katika juzoo ya wama ubari juzoo ya 13 inasema wama Manyizingu zingo mtukufu Subhana wa Taala akiwa akisimlia kisa cha mtumi wake Yusuf bin Yaqub pale alipotaka thibitishwe kwamba yeye hakuhusika na khiana alijieleza bwana Yusuf kwamba yeye hajahusika na khiana pamoja na kwamba kwa, kwa unyenyekevu kabisa hajitakashi ndipo aliposema wamaa ma ubariu nafsi siitakashi nafsi yangu kuepusha na makosa Inna nafsala ratu bisu'i. Kwa ni tabia ya nafsi ya kibinadamu inaamrisha maohu Ila ma rahima rabbi. Isipokuwa nafsi ambayo amairehemu Mwenyezi Mungu. Mola wangu, Mlezi wangu, Inna Rabbi hakika Mwenyezi Mungu, Mola wangu, Mlezi wangu, Ghafurur Rahim. Nimsameheebo, nimrahimaeebo. Aya 53. Ndipo mfalme nae akasema kama lazima mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ituni bi baada ya kuona umuhimu wa mtu huyo kuwa karibu naye na, na silaiki yake kubakijela. jela alisema mfalme pefetrshir al-aziz nileteni huyu kijana ituni bih nileteni huyu kijana astakhalisuhu li nafsi nimchague especially kwa ajili ya ofisi yangu falamma kallamahu alipoletwa yusuf akaanza kuzungumza naye mfalme kutfir Kala mfalme kutfir alipoona kwamba Mfalme rayan alipoona kwamba huyu yana ni mtu aliyejaza maarifa na akili Kala alisema yao maladai ladaina makin amin. hakika wewe leo ni makini ni mtu mwenye cheo kikubwa mbele yetu Aminu tena ni mwaminifu wa nchi nzima. Mfalme Rajan aliyasema maneno haya. Kutufiri alikuwa ni waziri mkuu mume wa Biduraika. Kaal, "Bana Yusuf hakuwa na pupa tula la kupata cheo kikubwa. Zaidi na mfanaso ya watu." Kaal akasema kutokana na uwerevu alioipata na ujuzi aliyompema na Mwenyezi kwamba kwa tunakokwenda kotakuja kuona shida kubwa sana kwa watu katika maisha ambayo yataibidi wapate mtu muaminifu na mwenye imani na wao na mwenye huruma na wao ndio waweze kuwaongoza alisema Yusufu y Ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun aleem. Mheshimiwa Rajana kama unataka kunitumia au kunituma basi na kuomba unieke mimi yeye ni mkuu wa hazina za nchi mimi ni mneni hifadhi nzuri na nina uzoefu wa maendesho ya nchi wakazalika mkano li yusuf mwezimu anasema kwa kama hivyo ndivyo wa kikubwa yusuf ila ad duniani katika nchi ya misri yatabawwaa minha haitu yashaa akawa anatamba anavotaka katika kuendesha mambo kwa adilifu na kwa mujibu wa imani yake aliyoamini na mwongozo aliyopewa na Mola wake. Anasema Mwenyezi "Nusibu bi rahmatina amna sha. yetu ya uongozi, humpe isani yetu ya utume, humpe sani yetu ya ujumbe ambaye tunamtaka kumuona anafaa. Wala nudhib ajral musini. Na wala sisi hatupotezi malipo ya anatenda vizuri." Pamoja na kwamba tunawapa nadhifa hizo lakini wale wanaofanya vizuri tunaandalia malipo mazuri Wala ajrul akhirati khairu lilldhina amanu na malipo ya akhira ni bora ile iliyoandaliwa kwa watu kama hao. Lilladhina amanu kwa wale walioamini Wakanu kanu yattakun na wakawa wanamcha Mwenyezi Wajaa Waja ith Yusuf Walikuja ndugu zake Yusuf baada ya ukame kuwafika fadakhalu alayhi wa wakaingia ofisini kwake fara faum na yusuf wakawajuwa kwamba hawa lugu ndugu zangu wa, wa humlahum munkiruna lakini wao wa tu akawa walamma jahazahum bijihazihim tazama alipoandalia mizigo yao ya chakula qala ituni bi lakum min abikum yusuf waliwambia nileteneni ndugu yenu wa baba mmoja binjamin Ala tarawna hamuoni nyinyi anni ufi wa ana khairu kwamba mimi ninatoa kipimo sahihi cha chakula chakile sehemu ya kila mtu na mimi ni mtu mzuri wa kufikiwa na wageni basi mara hii mkija mleteni huyu ndugu wenu fa ila mtatuni bihi lakini kama mkuja naye falaka ila lakum kwamba hamna sehemu ya posho hamna sehemu ya posho mpate posho hapa indi mbele yangu wala atakaribuni wala msosogelee katika ofisi yangu. Kalu ndugu hao wakasema sanurawi duan wa abahu. mheshimiwa wewe usije ukaeka mkakati mkubwa sana tutajaribu kumuomba baba yake wa inna la na sisi tutafanya jitihada zote ili tupate kuja naye. Waqaala lifitiani ijialu bidaatahum fi rihalihim. Bana Yusuf akamwambia wa wafanyakazi wake katika kuwa fungia mizigo yao hao zile tezazo zao walizozileta basi zitieni umomo katika mizigo yao la alam yaarifunaha idhanqalabu ila ahalihim huenda wakasijua watakaporejea kwa jama zao la Allahum yajeun na huenda wao wakare, wakajatina mara ya pili falamma raja'u ila abihim waliporejea baba yao watoto wale, wale ndugu zake yusuf qalu walisema ya abana oh baba yetu Monia na lkailu, tumesha katiwa posho tumeambiwa hatupate posho kiwa hatukonda naye ndugu yetu fa arsil kwa hivyo tunakuomba uruhusu tuende naye ndugu yetu huyu akhana wewe ndugu yetu ibn amin naktad ili, tukapate mzigo wa pili, wa ziada wa chakula wa inna lahu lahafidhuna na sisi tutamlinda sisi ni tuta mwisho wa uwezo wetu kumlinda hata waliwa nambua kama mali bali kaka yake. Kana bana Yakobo akamwambia, "Hal aamanukum alayhi illa kama aamintukum ala akhihi min qabl?" Kwani mimi na imani kiasi gani kuamini nini? Si kuamini hata chembe. Isipokuani kama nilivyokuamini nini kwa, kwa kaka yake kabla ya. Fa Allahu khairun hafizha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye mtegemewa, ndiye Hafidh bora wa huwa arhamur rahimin na yandum rahimebu wa watawun rahma walamma fatahu mataahum walipofika nyumbani kule wakafungua mizigo yao yakula waliofungwa kule wajadu bidaa'atuhum ruddat ilayhim zile bidaa'zaw yani thamani za zile yakula waliochukua pia zimerejeshwa. qalu wakasema kasema ya abana oh baba yetu maana tutake nini tena sisi tutake nini kwa bwana huyu. kwa kiongozi huyo mfalme Hadihi bidaatuna ruddati laina zili tasazatu tukundana nazo kule ili kununua chakula zimerejeshwa pamoja na kupata chakula tulichokihitaji wana miru ahalana na aكتبo tunachukua unapata chakula kuwachukulia watu wetu wana wa khana na tutaendelea kumlinda ndugu yetu wanazidadu kaila baire na tutaongeza mzigo ngamiao dhalika kaila nyasero na hiyo kwa mtu huyo kwa mkome wake kwa wake na huruma zake ni kitu kidogo tu hicho kutupa mzigo zaidi qal akasema bwana Yaqub lan ursilahu ma'akum hapana msikuruhusoni kwenda naye huyo simruhusu kwenda nanyi huyo hatta ni mauthika Allah mpaka munipe ahadi ya kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba mtarejea naye ila an yuhatwa bikum ispokuwa litokee janga litakalowakushanya nyote janga likitokea janga la kuwakusanya nyote likawakumba nyote sio wewe peke hapo sina la Falamma falma atawu mawthiqahum ubasi ndugu wale walipotoa yao qalam alisema bwana yakov allahu ala ma naqulu allahu ala ma naqulu waqil mwenyezi Juhi ya haya tunawasema hapa tunaambizana ni shahidi. Wa qala kisha kaendelea bani Yakobo kuambia watoto wake ya bani la tadkhulu min babin wahidi eh nywatoto wangu msijamkaingia katika nchi ya Misri katika mlango mmoja. Wa dkhulu min abwab mutafarika. kwa kwani jiji kubwa lile yaingia ni katika milango tofauti. Wa ma'un yankum min Allahi min shay na sitoshi mimi kukuepushieni nyinyi na hukumu aliyokushahi hukumu Mwenyezi kitu chochote. Inal hukmu illa lillah hakuna uamuzi utakayopita isipokuwa wakee wa Mungu. Alaytawakkaltu ni mutawakkilun. Kwa Mwenyezi mimi nimeshtegemea na kwa Mwenyezi na nawategemea na wategemea. Wa na wategemea. Walma min hayd wa marahum abuhum Wakenda vijana wale mara ya pili pamoja na ndugu yao huko Misri walipoingia katika utaratibu ule ule alioamsha baba yao makana yugu yughni anhu min Allah min shay halikuwa walikuwa ni jambo lililowatoshelezea wao kuwa hifadhi na maamuzi aliyokeshia panga mwenye Mungu kwa lolote illa haja tamfi nafsi ya kabaha haikuwa kuwa uhitaji ambao imani aliyokuwa nayo katika nafsi yake yaqub alayhi wa innahu lazu ilmin lima allamna na yemnyezimbu anasema subhanahu wa ta'ala hakika yake yaqub ni mwenye ya elimu ya yale tuliomualimisha walakin akthara nas la ya'lamu ya lakini wengi wa watu hawajui walamma dakalu ala yusufa ndugu wale 10 pamoja na ndugu yao baba mmoja wa walipoingia ofisini kwa Yusuf Awa ila ilayhi akahu alimkumbatia ndugu yake Kala akamwambia inni ana ahuka. kwa maneno ya chini kwa ya chini kabisa mimi ni ndugu yako fala tabta ya malun usihuzunike wala usikate tamaa kwa kile ambacho awa ndugu zetu wamekuwa kifanya. kile watakachokuchukua u... na watakachokifanya usishuhulike. Falamma jahazahu bi jihazihim alipokushaagiza kufungiwa mizigo ya chakula mizigo 11 yote ja'ala siqa yatafirah li akhihi aliagiza peshi ya kupimia itiwe katika mzigo wa yule ibn amin ndugu yake wa baba moja, wa mmoja ثم أذن مؤذن كل شبابه قد يسندikiza hali ya kuwa wakonda zao kurejea kwa katika ardhi ya Kanaani na muadhinu. alitangaza mtangazaji kwa amri ya Yusuf ayatuhal ir enyo safiri innakum hakika nyinyi niwezi. qalu wa vijana wale nyuma wa wakaelekea upande ule walio kwa umetokea akbalu alaihi upande ule walio kwa kwao madha tafqidun kitu gani jamani mmekupoteleeni hata mkatutangazia sisi kwamba niwezi qalu wakasema vijana watakafanya kazi nafqidu su'an maliki tumepotelewa napishi ya mfanyume anayotumia kwa kupimia chakula Walimanja abihi bihi na natakae kujanayo nayo basi atapata mzigo angamia Wanabihi wa zaimu na mimi ni zamana yule mtangazaji mwenyewe anajitangaza kabla ya kuulizwa wala kudaiwa qalu wakasema kasema vijana tallahi laqad alimtum ma nusida linusid fi al'ab na, na mungu sisi hatokuja nchini hapa kufanya fisadi ya wezi katika nchi wama kunna Na sisi hatuna asli yawezi sisi hatuna asili yawezi kamisa Kalu. fama jaza uhu in kuntum kadibin wafanya kazi wa yusufu wa tarejea kuambia je ni yapi malipo yake atakapogundulikana kati yenu nyinyi ikiwa nyinyi ni waongo katika hamadai yetu mnadai ikagundulika kumba kati yenu moyo anayemchukua pishi ya mfalme. kalu wakasema watoto wa Yakobo ndugu zake Yusuf jazau jazaahu malipo ya mwezi manwujida fi rahlihi yote kuwa imekutikana katika mzigo wake peshi ya mfalme fa huwa jazaahu basi ayo malipo ya mwezi ndio malipo yake. Na katika sharia ya ardhi ya Kanaani ilikuwa mwezi aka na kitu kaiba basi anazuiwa katika nchi mpaka kile kitu akarejesha kule kilikoibiwa tena huko ndiko hukumu itakakotoka kama anakulipishwa zaidi ushuru au kodi au vipi lakini hukumu ya kwanza hata ya kwanza ni kuzuiwa jambo ambalo hilo ndilo alilotaka Yusufu kulifanyia kazi kwa kumpata ndugu yake Ibn kuwa kwa pamoja naye nchini Misri baada ya hao ndugu zake 10 kurejea ardzekanana. Fabada bi awiatihim. Watfanya kazi wale wakaanza kusachi katika mizigo ya wale wengine. Qabla wi'a'i akhihi qabla mzigo wa ile ndugu yake. Thumma stakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kisha akaja kutoa pishi kwenye mzigo wa ndugu yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kadhalika kidhalika alihusu. Katika sura hiyo ndivyo tulivyowezesha kumfundisha Twiki na Ujanja Yusuf ya kuweza kumzuia ndugu yake kuwa pamoja naye nchini Misri. Makana kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Ilikuwa hana njia yoyote nyingine ya kuweza kumzuia ndugu yake kuwa naye katika sharia za mfalme wa Misri. Ila an yasha Allah isipokuwa atake Mwenyezi Mungu. Na rafau darajati mnashaa Mwenyezi Mungu anasema tunamnyanyua cheo tunemtakaa. Wafauqa kulli zii alimin alim. Na ni kawaida juu ya kila mwenye ujuzi basi yuko mwenye ujuzi zaidi. Wao walifanya ujanja wao huo ndugu zake Yusuf na Yusuf naye akafanya ujanja huo kwa kumzuia ndugu yake. Na kadhalika ndipo mambo yanapokuwa hivyo. Lakini Mwenyezi anajua zaidi kuliko Yusuf kalu walisema ndugu zake yusufu watukumi wale ya sarek ikiwa kaiba huyo ibn yaamin faqad saraka akhu lahu si jambo la ajabu kwani alishatangulia kuiba ndugu yake khalisa kabla ya yeye maneno haya walisema kwa kumkusudia yusufu kwa sababu alipewa ukanda na shangazi yake a, ili aweze kumzuia kwa kubaki yeye, katika maelezo yake wakati ni mdogo lakini akamkoseshwa hata hivyo kisa hicho kilibakia kuzungumzwa katika jamii yake mpaka ikaje yakakumbushwa tena katika kesi hii lakini Yusuf hakuiba alipewa ukanda na changazi yake fa asarraha yusuf akalifia nanuhile yusufu minu... nafsi hii katika nafsi yake katika nafsi yake wala yubdihala na wala hakudhihirisha kwa pale Kala, lakini alisema kimoyo moyo ndani nafsi yako antum makana, ama nyinyi mmetukalia vibaya wallahu aalamu bima tasifun ta lakini mwenyezi Mungu anajua ambacho nyinyi mnakisema ukweli wake na uongo wake Mwenyezi Mungu anakijua qalu ndugu za Yesu ya ayuha ewe yawe wa mtukufu inna lahu aban shaykhan kabira Uyuki jana huyu wa yakijana huyu aligundulika na wizi wa koopo hili baba yake nikizee. kizee kizee polepole na hawezi kufutahamili naye huyu sisi tumemchukua kwa masharti matupu ili turudi naye kwa hivyo tunakuomba fakhudhu ahadana makana chukua yote kati yetu watu badala yake inna naraka min almuslimeen na tunaamini kwamba utatukubalia kwa sababu sisi tukuo mtu mwema. akasema Yusuf, ma'adha Allah, najiepusha, najilinda, najikinga kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Anna akhudha illa man wajadna mata'ana ilindahu. Tuepukane na dhulma na maonevu. ya kumchukua mtu yoyote mwingine ya sikuwa yule tuliyokuta nayo yu peshi yetu, kopoletu. ان حقيقة سي سي اذا تكفيا هيفه ظالمون تكون مجرم فلما استيأسوا منه ولปกطت طمعهم انهم همط يدويا ابن يامن خلصوا نجيا وليتنغا kuzungumza siri jemba قال كبيرهم اليس هم مكبوا واو يهوذا alam قد اخذ عليكم موثقا من الله kwa baba yenu amechukua ahadi juu yenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu wamen kablu na vile ham, vile hamkumbuki nyinyi hapo nyu, kabla ya, ya tukio hili ma fi yusufa Na jambo lile mpaka nyinyi mkafanya kosa kubwa ndani ya yusufu kumtumbukiza shimoni baada ya muda ameshatokea kama hivi leo hapa falan abrahal Ardha mi misyondo nchini hapa hatta yaadana li abi mpakani ruhusu baba yangu huko huko aliko au yahkum allahu li au munyezungu ahukmie hukumu yoyote atakayokuwa hukumu ya mimi wa huwa khairul hakimin na ende bora wa hukumu sasa mimi languni hili nyinyi njerieni Irjiu ila abikum rjieni nyinyi mnde baba yenu Fakulu mwambie ya abana in abnaka saraka baba yetu Mwanao ubiniamini Kaiba wamashahidina illa bima Lakini msemkaka hata moja kwa moja 17 na wizi. Mwambieni baba sisi hatuna tulishuhudia isipokuwa tulichokiona Ambacho ni kusatiwa nikupekuliwa mizigo yetu sote ikawa ni safi mzigo wake yule upopekuliwa ikaonekana afishi. Wama kunna lilghaybi Na sisi hatakuwa kwa mambo ya siri za Mwenyezi Mungu nje mwenye kuzihifadhi tutakuwa hiyo sisi na kama hutoamini baba was'al alqaryah allati kunna waulize watu wa iliki jiji ambacho tulikuwe ndani yake walira vile vile msafara allati aqbalna fiha ambao tulikuja nao ambao tulikuwa tunifuata msafara huo wa inna la sadiku na sisi ni ya kweli baba qa Mwana Yakobo akamwambia baada ya kuwasikiliza watoto wake hao, bali sawwalat lakum mfusu amra. Hakuna wao chochote, bali nyinyi zimekupambieni nafsi zenu ukorofi kama mlipi mfanya ukorofi mwanangu Yusuf, fa sabrun Lakini yangu mimi ni subira njema. Asallahu an yaatiyani nategemea mwenye Mwenyezi Mungu ataniletia wote wawili. Jamiia wote. Yusuf Benyami na Yehuda watawaleta. Innahu huwal alimul hakim. Hakika yake zingu, ndiye ya mjuzi mwenye hikima. Watawala wanum baada ya haye bwana aliwapa mgongo watoto wale wakala akasema ya asafa ala Yusuf. masikitiko yangu makubwa juu ya Yusuf. Baada kabla ya kupoaja jaraha ninaendeshwa tena katika kovu ile ile, jara ile ile baada ya msumari moto. akalia bwana wa wabayyadat aynahu mpaka yakafutika yaka kiini che cheusi yakawa meupe macho yake alilia mpaka yakakatika yakafutika kafutika yaka yaka kiini cheusi cha macho yake yakawa meupe minahuzuni kwa majonzi fa huwa kadhim ya yakawa wakati wote anaweza uchungu qalu wakasema. ان الله تفتأ تذكر يوسف دغوزاكه يوسف wanambea baba yao ah ana wewe hutoacha kumkumbuka yusuf hata takuna haradhan mpaka uwe dhaif usanodofika kabisa au na lalamika yangu na huzuni zangu kwa Mwenyezi wa Wa'lam mina Allah. Na natakajua mimi kutoka kwa Mwenyezi huo ni cha ukweli kabisa ambacho Malaa taalamu na yeye mkijui. Ya Bani ya enyi watoto wangu, pidhabu. Fatahasasum min Yusuf wa akhihi. Nendeni mkafanya utafiti kutafuta yusufu na ndugu yake wala la tayasu min na wala la msikate tamaa na rehema ya innahu la yayiasu min ruhillahi illa alqawmul kafirun kwani hafikii kukatatamana tamaa rehema ya isipokuwa watu ambao ni makafiri falamma dakalu alayhi qalu walipoingia ofisini kwa yusufu maratatwi walisema ya ayuha alaziz mtukufu wa daraja mfalme madaraka, tumekuja tena hii kiwa mara ya tatu masana wa ahlun wa na guru, imetushika sisi na watu wetu njaa shida wajiina bi bidaati muzjati na tumekuja na bidhaa ya mbovu ndio maana au fila na alkaila basi tuu kuelezea tu kipimo kwa isani zako te chakula tupe tu watasadaka alaina na Inna inallah hakika mwenye zengo yaji zil mutasadiki anawalipa wale kwa wenye kutoa sadaka kana akasema bwana yusufu halimtum Hal mafaltum bi yusufu wa fihi iz jahiluni. jahilun Nakumbuka mtikisa au kitendo mlichokifanya kumfanya Yusuf wakati nyinyi ni majinga? Kalu wakajishtukia ndugu zake Yusuf wakamwambia a naka anta la Yusuf. Kalu a nakala la anta Yusuf wakasema hivi wewe ndiwe Yusuf? Kala ana Yusuf akamwambia ndio mimi Yusuf. Wahadha ndugu na huyu buniamini ndugu yangu Khalisa. Qad manna Allahu alayna ametunemesha Mwenyezi Mungu inahu man yataki wa yasmiru kwa ni yote animwogopa Mwenyezi Mungu na akamla fa inna Allah la yudhi'u ajira al -muhsili. basi Bas Mwenyezi Mungu hapotezi malipo wa ya watu watendao Qalu wa qasamat laqad atharak Allahu alayna. Hakika Mwenyezi Mungu amekupendelea wewe juu yetu. Wain kunna la khatiin na hakika sisi tumekuwa ni tumekosea vikubwa sana. Tumekosea vikubwa sana tumekosa hadhi kubwa. Kala. bwana Yusuf akamwambia ndugu zake la tathriba alaikumu leo. Leo siyo siku ya kulaumiana. Ya ghafirullah lakum atakusameheni Mwenyezi wa huwa arhamur rahimin. Hayemrehemebu wa rahmebu. Iذهبوا ya hadha. Rejeeni nyumbani pamoja na kanzu yangu hii. Kanzu ile ambayo alipewa na Jibril kule Shimoni kisimani. Faalkuhu ala waji abi Mkifika tu kanzo hii mtupieni nayo baba yangu usuni wake ya atibasira Atagewuka kuwa mwenye macho kamili wa atuni bi ahlikum ajmain mukisha safari mmeje nyinyi na wake zenu nyote na pamoja na baba na mama nyote mjuku Walama Fasalati fasalat baada ya kuondoka nchini Misri msafara ule wanaarudia zake ardhi ya Kanaani alisema bwana Yakobo Inni la ajidu riha Yusuf bwana Yakobo kala alisema abou baba yao Inni la ajidu riha Yusuf mimi naisikia harufu ya Yusuf bwana laula antufanidu kama hamtunfanya muongo mana tabia yenu kunifanya mimi muongo kalu wa kasema tallahi innaka la fi dalalika alqadim ya la ya baba ndiyo ile iliotokea hakika wewe baba uko katika upotevu wako ule ule wa zamani yusufu yuko api falamma anja albasiru wakati alipofika yule wa habari nzuri alqahu akaitupa kanzu ile ala wajihi usuni kwa baba yao Farta basira. alipona akawa mwenye macho yake kamili. Kala ndipo alipowasuta watoto wake. Alama akul lakum inni aalamu min Allah ma la taalamun. Ivi hamuoni kwamba nimekumbia nini? kwamba mimi ninajua kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye nyinyi Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana. Wakasema oh baba yetu tutakie msamaha kwa Mola wetu ya madambi yetu inna kunna khatiin kwani sisi muda wote huo tumekuwa ni wakosa katika zote katatu tulizozikanazo huko nyuma sisi ni wakosa. qal akasema bana yakub saufa astaghfir lakum rabbi nitakutakieni msamaha kumla wangu nitakweni takieni msamaha kumla wangu innahu huwal ghafurur rahim kwani yeye ndiye msamehebu breham Falama dakhalu ala yusufa walipoingia ofisini kwa yusuf awa wa abawahi aliwakumbatia, ali, aliwakumbatia yusuf baba yake na mama yake wakala, akasema tudkhulu misra inge mchini misri insha Allahu aminini, akipenda mwenyezi mtakuwa katika hali ya amani muda wote mtakapokuwepo Warafa abawaye bwana Yusufu akawaeka baba yake na mama yake ala alarshi kwenye kiti cha heshima wa lahu laho na wazazi wale pamoja na ndugu zake Yusufu akampa heshima ya utukufu wakala, akasema Yusufu kumbe baba ya abati hadha ta ru'yaya min O baba wa, hii ndiyo tafsiri ya ile ndoto ambayo nilikusimulia hapo kabla wakati ni mdogo kad laha rabbi haka. ameithibitisha mwenyezi Mungu ndoto ya kweli Wakada ahsana bii. na amenifanyia mimi mazuri mwenyezi Mungu idh akharajani min asijni lipo gerezani waja bikum min al badwi annazaka shaitanu an nazaga bayni wa baynaki waati na akakuleteni nani mtii ni misri kutoka ya uko, baada ya matatizo ambayo yalitokea baina ya mimi alialeta shetani baina ya mimi na ndugu zangu inna rabbi latifu limayasha Hakika kama wangu ni mpole kwa anayotaka inahu huwa alim hakimi na yeye ndiye mjuzi mwenye hekima. rabbi kad ataitani mina almulki hapa bwana yusufu katika aya amia moja na moja asema kumuelekea moja kwa moja mola wake rabbika qad ataitani mina al mula, ufalme, min almulk ewe mola umenipa mimi ufalme wa alamtani min taawil alahadith na umenifundisha tafsiri za ndoto fatira samawati wal -adhi. ewe muumba wa mbingu na ardhi anta wewe ndiye bwana wangu fi dunya mnasiri wangu katika ulimngu huu wala akhira na akhira Tawafani musliman na kuomba unifishe hali nikiwa muislam wa alhiqni bis na unyeke pamoja na watu wema dhalika min amba alghayb munyezimgu subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume muhammad Hizo basi ni katika habari za mbali mambo yaliyopita mbali kabisa nuhihi ilaika tunazisimulia kwako unaleta ufunuo wake kwako wa kunta na hali ya kuwa wehu kuweko mbele yao kina yusufu na ndugu zake idh ajma'u amrahum pale walipoamua kumtumbukiza kisimani wa hum yamkuruna wakati wakifanya vitimbi au vituko vya kiajabu vya kishetani kabisa wa ma aktharun nas walau harastu bi mu'minin mnizungana mbe mtume wake muhammed sallallahu alayhi kwa waushahidi hu kwa tatibu hu na mambo ambayo unayoona yanayokuenda katika dunia hii hawatakuwa wengi wa watu wenye kukuwa kukuamini hata ukiwa napopagana watu wengi hawatakuwa hatokuamini hawata hata ukifanya pupa kiasi gani. wala uharasta hawakuwa wa muumini na wenye kukuamini wamatasaluhuma alai min na wala sikuwa kwa unawaomba ujira in huwa ila dhikrul lil alamin. haikuwa Ispokuwa ni maonyo na miongozo mawaidha kwa watu wote. Waka ayy min ayatin fi samawati wal ard. Ni mingapi miujiza inayojitokeza katika mbingu na ardhi? Yamuruna alaiha wanapita wakaiona hawa watu wa hum moridhuna lakini wao wanaipa mgongo. Hawa na kustahiki wakaiamini. Wama ma yu yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum na pamoja na hayo yote haowa na waamini wengi wao hawaamini isipokuwa imani ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu afaaminu an taatihum ghashiyatan min adhabillah hivi wanajiaminisha kwamba haitowajia wao funikizo la adhabu ya Mwenyezi Mungu au taatihum sa'a baghata au haitowajia kiyama ghaflah wa hum ya yash'uruna halikwa hawajui Kulu wa hadihi sabili Wambie muhamadi hii dini ya Kiislamu hii na mawaidha ninayokupeni na miongozo ninayokusomeeni kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndio njia yangu ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittabani na kulinganieni na kuiteni ili mje kwa Mwenyezi Mungu katika hali ya uwazi kabisa kwa uwazi ala basiratin ana mimi wamanitabani na wanaonifuata nyuma wana yangu. Masahaba zangu, wafuasi wa masahaba zangu, wanaaviona watakaorithi wa za wa wa wa masahaba katika matai wangu. Tunakuwa lenganiene imani kwa wazi kabisa. Wasubuhana Allahi wa ma ana mina mushrikiin. Na utakatifuni wake wako na mimi simu katika washirikina. Wa ma arsalna min qablika illa rijala na ikiwa atadai hawashiriki na kwamba mwana Muhammade kachagudiwa mtume na yeye ni mtume mume ambaye hapana isipokuwa anapenda kuwa na wake wengi wa tu basi sawa sawa Asa Mwenyezi Mungu hatujapata kupeleka mitume wa maarsal na kupeleka mitume kabla yako ila rijalan isipokuwa tunapeleka wanaume nuhi ilaihim wanao tunawafunulia tunaw, tunaw tunawapa ufunuo kwao kwa min ahli al tena vijana wenyewe ni kutokana na watu wa vijiji afalam yasiru fil ardhi kwanini hawatembei duniani fa yandhuru wakaona kaona kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim namna yalivyokuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu walio yao wala darul akhirati khairu lil ladhina takawu, afala taqilun na nyumba ya akhirah ni bora kwa wale ambao wanamcha mwenyezi Mungu sio starehe za dunia nini ham hamuzingatie hamuzingatie hamtumia kili. hata idha stay asan rusulu wa anahum kadi qad kudhibu na hivi ndivyo tunavyoendesha ulimwengu tunawapeleka watume wakafanya kazi zao mpaka pale wanapokata tamaa watume wadhanua kayakanisha annahum kadi kudhibu kwamba wao wameshapingwa hakubaliwi na, waja, na jamii jaahum nasuruna tunaila ita inawagikawajia wajumbe wa, wetu ina nusura yetu tuana mannashau, amanashaa wale ambao tunataka waokoke wala yuraddu basuna anilqaumil mujrimin lakini hairejeshwe yaysh yetu ikawaepuka watu waliokuwa ni waovu watu waovu adhabu na hukmba tu laqad kana fi qasasihim ibratul liulul kwa kokumalizia kisa hichi cha surati yusuf Anasema saa mwenyezi hakika imekuwa katika kisa cha Yusufu na ndugu zake ibratun mazingatio makubwa liulilalbab kwa watu wa nyakili wenye akili wanapata somo nzuri sana kabisa na muongozo wa hakika wa kifalsafa na kiutaala Makana kana hadithan yuftara hakikuwa kisa hichi kwamba ni hadithi ya kubuniwa ya kuzuliwa tu walakin tasdiqa alladhi Lakini ni hadithi ni kaisa chenye hadithi ambayo Inatilia ukweli tire mkazo wa ukweli wa yule ambaye ameteremshiwa na amepelekewa ufunuo huo Watafsira kuli kulishai ni wa kila kitu ni wa kila kitu kinachotakiwa chenye khairi na, fa na faida kwa umati uwa na ni muongozo wa na ihsani kwa kaumi yuamini wao watu ambao wanamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake نكتبك يا ملكا نسكوا يا مشهوا ونو عز واجيزك سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ونبيك متبعين ولاطاعتك متمحين وتوفنا ربنا مسلمين برحمتك يا رحمين الراحمين الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم